‫הרדיו שלי, הרדיו שלי. ‫רדיו קסם, מאהב ה 6 האקדמי-טכנולוגי בחולון. ‫הרשת החינוכית של כל ישראל. ‫מעדן ויניל. תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים עם אהרון מורג ומשה ירונסקי ימי שלישי, שתיים עד בצהריים רק ברדיו קסם מאבא ששפם הרשת החינוכית של כל ישראל צהריים טובים. שלום משה. שלום לך אהרן מורג. שלום להר לקמינסקי, שממשיך איתנו לשעה נוספת של מאדם ויניר. משבוע שעבר, אנחנו נחשוב בשבוע הזה, ואנחנו פה, נשאר איתנו כל השבוע, והוא משהו לראה להם. השבוע הזה הוצאנו פה דברים נפלאים. אתה צריך לשלם לו על השבוע שהוא נשאר כאן. נכון, אז הנה. ברקע זה לקראת הפלטינה, אבל אנחנו ננצל... אנחנו ממשיכים בעצם עם הקטע שסיימנו איתו בשבוע שעבר, זה נקרא כישוף. כן. זה מתוך מופע האיחוד. הקטע הזה, ההקלטה הזאת היא ממופע האיחוד, כן. אבל קטע שנכתב, זה מהתקליט השני שלנו בעצם. רומן קונצמן כמובן כתב את זה. זהו, עם החומר הזה הופענו... ב-1974 הופענו עם הפלטינה בפסטיבל ניופורט, שהיה אז הפסטיבל, הג'אז הכי יוקרתי בעולם. הוא היה פעם ראשונה בניו יורק, תמיד הוא היה בניופורט. הופענו שם ב-Avery Fisher All. ב-4th of July 1974. אז כמו שאמרנו, יש כאן המון וינילים שהביא איתו הרלב, ואנחנו נשמע מן הסתם כמה שנספיק. בוודאי. פלטינה אולי. מה שלא. אותו לעוד שבוע. בוודאי. כן. Uh, שלום uh, שמיים, להקת שמיים, אתה זוכר כן. את להקת שמיים? בוודאי. גם נהיה לנו את להקת שמיים. ועוד כהנה וכהנת לנו גם סינגלים. אני כבר נדלקתי על הברנשים של פיאמנטה עם בדד. <laughs> אנחנו נשמע את זה. זה קוריוז אמיתי. אנחנו נשמע את הקוריוז כן. הזה. טוב. Uh, טוב, אראלה, uh, אז מה אתה רוצה, מה אנחנו את פותחים? זה, מה אנחנו רוצים לפתור? אחרי הכישוף הזה, מה אנחנו רוצים להמשיך? אה, אולי באמת עם הברנשים של פיאמנטה. יאללה. אה, סתם על הלהקה קודם כל. זה להקה שאני האזנתי, ש... ואני נתתי לה הבר... הברנשים של פיאמנטה. באותה תקופה היינו מנגנים ג'אז בברברים כל יום ראשון. כן. ובברברים היו מנגנים גם... אה, בשישי-שבת כן. היו מנגנים מוזיקה לריקודים. היה זה היה מין דיסקוטק, אבל כן, אז כן. זה לא היה כן. עם, עם דיסקים או משהו, כן. זה היה, נג, נגנו לייב. והצעתי ו... לאלברט, אלברט עבד אז ב... אלברט עבד אז אצל סאר... אר... אריסן. והלכתי והוצאתי אותו מאריסן, יחד עם הקלידן שהיה איתו שמה, ועשינו... מה? נגה? לא, לא, ולריו סגל. ו... תשים לב, דרך אגב, זה, לדעתי זה 33 התקליט, למרות שהוא קטן. וכתוב ב-45, אוקיי. אז יכול כתוב להיות... כתוב 45 אז כתוב, צריך לבדוק. כתוב 45 על העטיפה. צריך לבדוק. אבל רגע, אבל אני... אבל יש הפתעות. אבל רגע, בוא... לא, לא, לא סיימתי לדבר. תמשיך לספר. ספר נא. אוקיי. אה... והקמנו הרכב שהמטרה שלו הייתה קודם כל הרכב של נגני ג'אז אבל ש... הרכב שיוכל ללוות זמרים, לנגן בכל מיני אירועים ומוזיקה לריקודים. והבסיסה וה... כאילו של פרנסה היה זה שניגענו בשישי שבת בברברים. ואני קראתי לזה הברנשים של פיאמנטה כי פיאמנטה היה אמור להיות המנהל המוזיקלי והמעבד וזה באמת עשינו הרבה עבודות, עשינו המון הקלטות ל... לזמרים, וליווינו גם את אריק איינשטיין בתוכנית מזל גדי. עכשיו, באיזשהו שלב, מאחר וניגענו מוזיקה לריקודים, פעם אמרנו, בואו כל אחד יכתוב קטע. והקטעים היו צריכים להיות... היום הריקוד שרוקדים הוא בערך אחד, מה שרוצים, על הזה, אבל אז <אח> היה, היה סלואו, והיה וואלס, והיה... והיה פסודובלה, והיה טנגו, סלונים, וכל מיני כאלה. מפח, ריקודים yeah. סלונים, כן. אז נגע, כל אחד כתב איזה משהו, והחצוצרן שלנו, שם עוזי מלמד, כתב שיר שאמור היה להיות סלואו, סלואו רוק כזה, של כמו, קוראים לו פלטרס בזמנו, דברים כאלה, mm -hmm. סלואו, והשיר נקרא בדד. טוב, בוא ננסה. <laughs> עכשיו, אחרא. הוא לא כתב את שמו על התקליט, הוא שוב התבייש, כמו שאנחנו התביישנו עם הפלטינה ודברים <laughs> <laughs> אחרים. Okay. הוא, הוא, הוא זייאב, והרבה שנים הוא לא קיבל תמלוגים על זה, כשזה נעשה אחר כך להיט. אבל זה המקור, ככה זה נכתב במקור. אז אמר כאן, הוא הסקסופוניסט שלנו, שנקרא זאב דיקוורד. במשעול אל העין, מדע בנתיב אין לו כלום, עם הזמן הבורח והזמן <ש> לא שוכח להציב את הגבול, מדע me she is more she more נגן פה את החצות של התרחיבות, כן, זאת אומרת, אוז... אתה יודע מה? אנחנו ממשיכים מפה הלאה, כי זה זמן קצר. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אמרנו זוהר ארגוב. כן. נו, אז עכשיו אראלה יגיד לנו, יספר לנו משהו, סיפר לנו שם בגבול הסגור, למה אין קרדיט אצל זוהר ארגוב על ה... זה אמרתי קודם, כי... אמרת כשהיה סגור, עכשיו תקשיב שפתוח. לא, האמת היא שגם עוזי שזה היה כבר שם בדוי, לא היה על התקליט, כמה שאני יודע. לקחו אז הרבה שירים בתקופה שהיו... שלא היה ברור מי כתב עשו. אז הנה, כן. שמעתם. המקור, המקור ללהיט לה, הגדול של... כן, זה הברנשים של פיאמנטה, וזה... או. וזה... אוי! טוב, הורדנו את זה. כן, אוקיי. Okay. כן. אנחנו נמשיך הלאה. אנחנו נורד את, את הברנשים של פיאמנטה, הם יסלחו כן. לנו. ונחזור לפלטינה. כן, נחזור לפלטינה. אה... ب... בפלטינית חלפו כל מיני אנשים, כי היה קשה להתפרנס עם זה, וכל פעם דבר... יצאו לעשות דברים אחרים ש... שיכולו להתפרנס. ב-75 אה, הלכנו להתפרק. ואז כאן, קם... כן, כאילו, מיצינו את זה, ואי אפשר היה יותר... אה, ממש החבר'ה רצו לקבל אה, אולי משהו מחוץ לארץ. רומן קונצמן רצה... להצליח אולי באמריקה וכל מיני כאלה דברים. אז קמה צעקה גדולה, ואז ממשרד החינוך פנו אלינו, שאמרו, שאלו במה הם יכולים לעזור, ועזרו לנו, קיבלנו סבסוד של הגברה, עד אז הופענו בלי הגברה, oh. בלי הגברה. סבסוד של הגברה, עם צוות ש... כאילו, חברה שמגבירה וזה, ואז רומן יכול היה לעשות משהו יותר בומבסטי, יכולנו לעשות, ורומן עשה אז תוכנית שרובה הייתה עיבודים של קטעים של WC, יצירות של WC, מעובדות לג'אז פיוז'ן של שנות ה-70, ואולי נשמע את הדבר הכי מוכר מהדברים האלה. הנערה בעלת שיער הפשטן. הנה. תקט ארוך, נצטרך להוריד אותו בערב. שיר אחד, כן. מגיע. אז זה בעצם הקטע של להקת הפלטינה. מבוסס, אה, אה, מבוסס על די.בי.סי. מבוסס על די.בי.סי, הנערה בעלת שיער הפשטן. על די.בי.סי. כן. כן. <סיע> ו מה, קריו ניגנת. <סיע> הגיטרה של חיים קריו עכשיו זה הגיטרה של חיים קריו, <סיע> סולו של חיים קריו, אבל זה קטע מאוד ארוך ואנחנו נאלצים כן, להיפרד מרוך. ממנו. אנחנו כן. נעבור למשהו שונה כן. לגמרי, כמו שאומרים אצלנו. טוב, בן... כן. אה, בין... מאות הדברים שאראדה עשה, זה גם אה, עדיין בתקופת הברנשים של פיאמנטה, אמרת לי. אז אתה יודע, אריק איינשטיין גם עשה לא מעט קאברים, לא מעט קאברים גם לביטלס, אז הנה דוגמה, כן. או בלאדי, כן, או בלאדה. זה, זה, זה, זה עם הברנשים של פיאמנטה אנחנו ניגענו, ובשירה... זה היה כמה וכמה חברים של ארי שם, נדמה לי ש... הוא גם הזכיר אותם בשמות שלהם. אורי זוהר נמצא שם, ושיסל, ואני לא זוכר מי עוד, אבל הייתה שם חבורה שלמה. אורי היפה מדליק לו מדורה. נכון. כן, בדיוק כך. Yeah! Ouri, the beautiful teacher, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, כשנראו אותם שם, אז תדעו שגם, <קק> אני שם שם. שם שרים דמנה, לילה במשק דולקים הכוחה, עם הצללים יהיו כבר ארוכים, איפה אתה נתן? אם תציץ קרוב מבעד לתריסים, תראה שהם עוד שם שרים ומנקים. אני חושב שמי ששומע את זה, זאת אומרת, מי שמכיר, זה גם יודע ש... נהנה, נהנה מזה מאוד, אבל אני מסתכל על העטיפה של הטקליטון הזה, אה. פשוט עשוי החורים בתקופה של נערי הפרחים של אז מה שהיה, קצת ככה. אה. כן, הנה זהו, טוב, זה הצד הזה. טוב, גמרנו עם אובלדי אובלדה, אנחנו נשארים עם אריק איינשטיין, אבל שוב, זה משהו שונה לגמרי. וחכה משה, חשוב, חשוב מאוד להתחיל לשמוע את זה מההתחלה. כן. כי ההתחלה, קודם כל נסביר במה מדובר. השיר הזה, הוא שיר מאוד, מבחינת הטקסט יש בו רק שלוש שורות נדמה לי. כן. אריק איינשטיין כתב, ומישה סגל הלחין, והוא נקרא יואיה, בסוגריים לזיגי. ויש סיפור מאוד טרגי מאחורי השיר הזה, אז תספר. אוקיי. זיגי היה פסנתרן ג'אז צעיר מאוד, צעיר, הוא היה צעיר ממני באיזה שנתיים. Um, הוא בעצם זה שמנגן בחלונות הגבוהים, הוא הפסנתר שנמצא ברקע בחלונות הגבוהים. אנחנו... אני חייב לספר את הפגישה שלי איתו. למעשה איתו ניגנתי פעם ראשונה ג'אז, <laughs> ממש. <laughs> הייתי, היינו עם לקט הנחל במועדון עומר אה, קיים ביפו, באנו אחרי הופעה, וזיגי אז ניגן, הייתה לו שלישייה שם, הם ניגנו, וברגע שהמתופף אה, הלך לבר לשתות משהו, החבר'ה אמרו לי, תעלה, תעלה, תעלה. הוא ניגן איזה בלד על הפסנתר, ואני התיישבתי עם המברשות, וצ'ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <laughs> בעננים, <laughs> אבל אז רק מהדבר הזה הוא אמר לי, שמע, אתה מנהג נהדר, ונעשינו חברים נורא טובים, ניגענו המון יחד, הקלטנו המון יחד, נשארו מעט מאוד הקלטות, זאת אחת היחידות. עכשיו, אה, זיגי סבל מכל אני... מיני כאבי בטן, שאז אי אפשר היה לדעת למה ומה, והוא נפטר בגיל 24. מכנראה סרטן, אז לא אמרו אפילו, לא אמרו לאנשים. אז אמרו בטח, כמו היום, המחלה. כן, ביידיש אמרו אז... עם ההורים שלו הייתי מדבר ביידיש, יא נמאנסה. זאת אומרת, הסיפור ההוא. אצלנו היו אומרים דגיתם מצייה. כן, אבל אף אחד לא... אני לא יודע ממה הוא מת, אבל הוא מת ממשהו בבטן, ובגיל 24. ממש עצוב. כן, אני... אני חייב לו את רוב מה שאני יודע בג'אז, אני חייב לבחור הצעיר הזה ממני בשנתיים. זה לא יאומן. אבל אז... והיו היה נפתח בקטע שאתם... מישה סגל הציע, בוא נעשה משהו לזכר זיגי, בתקליט הזה. הוא היה מפיק של התקליט הזה מוזיקלי, כן? ואז הוא כתב את זה, ועשינו איזה משהו. כשזה מתחיל עם הקלטה, אחת מהקלטות שיש לי מהופעה באולם ווייס בירושלים, עם זיגי, שאנחנו ואז זה טוב. נכנס לתוך השיר. בוא נשמע. היו היה. רדיו קסם, 106 FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של ארץ ישראל. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו. אז אנחנו ממשיכים, אנחנו גם באינטרנט רבותיי, ותאזינו אתם ברדיו קייס 106 FM, ואיתנו פה... ארה לקמינסקי. האגדי. האחד ואחד, באמת, השניה... אני זוכר אותו, אני זוכר בשנים שאני הייתי מגיע אליו, איפה הוא מופיע, אני הייתי תמיד, תמיד נהנתי מזה, בייחוד בקטרים של הג'אז, עם הפלטינה, אני פשוט חגגתי מזה, אני אהבתי את זה מאוד. והר עלי שביים היא ים של כלי הקשה, כלי הקשה, נכון, מדי פעם מכניס פה ומכניס שם, זה היה מדהים. תראה, עוברים מה היה לנו? היה לנו פלטינה, היה לנו הברנשים של פיאמנטה, היה לנו את אריק איינשטיין בשיר, אחד המרגשים ביותר שיש לו עם הסיפור המרגש של הר עלי אז עכשיו, אנחנו צריכים קצת לשבור את ה... מלנכוליה שירדה עלינו? מה? אוקיי, okay, אני אתחיל עוד פעם עם, <laughs> עם <laughs> רקע. ב-79 קיבלתי טלפון מירוסלב יעקובוביץ', שהיה אז מנהל, של, מנהל מוזיקלי של אמנטן טרנספר, ושאל אם אני רוצה לנגן עם אמנטן טרנספר, וזה אומר, זה אומר לצאת לסיבוב, אולי שנה סיבוב הופעות. אמרתי לו, כן, אז הוא אומר לי, טוב, זה היה, זה, יום, זה היה יום חמישי. הוא אומר, אם עד יום שני אתה לא שומע ממני, תשכח מזה. ביום שני, אני מקבל ממנו טלפון, ביום חמישי מחכים לך כרטיסים, אתה <laughs> טס. <פטטס. laughs> בקיצור, תוך כמה ימים הייתי צריך לסגור את כל העניינים שיש לי ולבטל את כל העבודות שיש לי, הכל, וטסתי ועבדתי איתו. והיה באמת כיף, עשינו סיבוב באירופה, ואח... ואחר... ואחר כך סיבוב באמריקה. ו... גם ירון גרשובסקי ניגן? ירון שני? היה אז הפסנתרן. אחרי שירוס לבזיו, ירון עשה המנהל המוזיקלי. אני מבין שכזה, שכזה סיבוב, מה שעשית זה דבר נהדר. זה, זה, זה... פשוט אגדה. לא יכול להיות יותר מזה, בעיקר דרך. בתקופה ההיא. כן. בתקופה ההיא, זו פעם ראשונה לעבוד... אה, לא יודע אם זוכ... אתם זוכרים... ש... ש... אתם זוכרים שאלטון... לא היה ביג בנד, לא אבל לא, כן. לא, שני סקסופונים. אבל אתם זוכרים שאלטון ג'ון היה פה בארץ? כן. הוא גמר את הסיבוב שלו, ואנחנו התחלנו את הסיבוב שלנו באירופה, בלונדון, כשאנחנו מקבלים את הצוות שלו. Aha. ההגברה והתאורה, אותו הצוות המשיך איתנו. זאת אומרת, זה وا... היה ביג טיים מבחינה טכנית, כן. קודם כל. Mm -hmm. זה היה כיף, זה נסענו בלימוזינות ועניינים, היה באמת uh, כיף. Mm -hmm. על כל פנים, uh, כשחזרנו, אז ירוסלב, ירוסלב חזר לארץ, היה תוסלב חוזר, והוא עשה הרבה הפקות, הרבה תקליטים. בין השאר, הוא עשה דברים להכל עובר חביבי, שזה הדבר הכי קרוב אצלנו למנהל טרנספר, והנה זה קטע, אני חושב שהוא כתב גם, והוא איבד, וכמובן אני מנגן שם, ג'אז. אוקיי, בואו נשמע. כן, נשמעת. יש עובדים שזזונית היה משונה, לא שייך כלל המדינה. נדע זרום צפורה בארץ קטנה, קשה משמיעה ראשונה. ג'אז לא מסתדר גם עם שירה בציבור. בידה ריטיבי נכנליסטי! לראות ג'אז מספקי ריקת שחור. אחר בסדר גמור. אי לא הזכרנו, זה הכל מתוך התקליט שלו, הכל עובר חביבי, לעבור את הגבול. לא שייך לבין קווי להומה, ג'אז משה שלושים משונה, לא שייך כלל המדינה, נאזר מאוד מזר בארץ קטנה, קשה משמיעה ראשונה. ג'אז מפלגלת משונה היה לי פה בלבול קטן, זה לא דיסק, זה תקליט אמיתי, זה אביני. נכון, זה לא בסדר, זה לא... נטו זר מאוד מוזה בארץ תנ"ך, קשה משמיעה ראשונה. ג'אס לא מסתדם גם עם שירה בציבור. מידה אינדיבידואליסטית. לידי ג'אס מספקי את פרשיחות. פספסתי את ה... זהו. עמד חיי. נכון. עוד פעם, עוד פעם. הקטע לא, לא, לא, לא. את... זה היה... טוב, הכל חביבי עם ג'אז, ושמעתם את הסולוטופים של אראלה שם בקטע הזה, וזה יפה. אז תגיד לי, מה הדבר שהכי רחוק מהכל עובר חביבי, מוישה? מה אתה אומר? מה הכי רחוק מזה ומג'אז? נו. No. אולי שלום חנוך? למה לא, זה, זה בהחלט מתאים. שיר הנושא, טוב. שיר הנושא, כן, לחתונה לבנה. מה כן. אתה עושה בתקליט של... מה, עושה... מה אני עושה? <laughs> הרי אתה ושלום <laughs> עבדתם עוד קודם, לא, גם בשלושה לא, ערים לא, וגם לא, uh, לא עם אריק. לא קשור, לא קשור. תראה, תראה, תקליטי הרוק הראשונים שעשו בארץ, אני הייתי שם. אומרת, זה, זה, כאילו, זה לא המוזיקה שלי, אבל הייתי שם בכל ה... כל... החל מהחלונות הגבוהים, בוא נגיד לא רוק, אבל כאילו הקצב הזה והפופ וה uh, הישראלי, אני מאז שם. אז... Uh, אבל פה רציתי, לה רציתי לה להפך לעבור ממשהו, מג'אז. הנה אני גם... זה רוק, אז קראנו לזה רוק קאסח. לואי גם love, כן. הפקה. כן, אבל גם uh, ירוסלב עשה את העיבודים המוזיקליים. כן, ולואי להב עשה את ה... לא היו אז אמצעים טכניים לעשות את הדברים באמת טוב בארץ, את, את הסגנון הזה, את העוצמות האלה. אני ניגנתי שם בעוצמות עצומות וזה לא יוצא החוצה. אבל אה, זה דרך אגב התקליט האחרון שהשתתפתי בו בהקלטה שלו. Mm -hmm. אני בדיוק, אה, זה היה 80 או 81, אז אה, הקמתי בית ספר לתופים ולא יכולתי להתמסר יותר להקלטות כי זה... בית ספר גזל את כל זמני. אתה אמרת פעם, ציטוט, כן, מלעיתון, כתבה על, זאת אומרת, המדור שנקרא אני והכלי, כן, ואתה אמרת משהו כמו אה, מינימום עוצמה, מקסימום טכניקה. כן, זה נכון. כן. וזה כן. מה שאתה מנחיל לתלמידים שלך. הנחלתי, אני כבר לא מלמד הרבה שנים. כן. כן. מי, מי למד אצלך, בין היתר? רע מוכיח, כן. אה, דני מקוב, יפה. היו אה, הרבה, היו הרבה, אני לא... כל הדור החדש, אתה אומר. אני, אני לא בגיל שאני זוכר הכל. <laughs> <laughs> אני, אם היית, הייתי יודע שזאת הולכת להיות השאלה, הייתי מביא רשימה ארוכה. וחוץ מזה, הוא צודק. כן. הוא אה, כל, כל כך הרבה שנים, הוא לימד. אז קשה כן. לזכור את כל מי שעבר מ-81 אה, אה... ועד, אה, ועד היום. נו. אה, אה, אה, אה, לא נורא. לא, לא. הוא ייזכר. אה, אה, אה, המכשפות. כהן. יעל? יעל כהן. כן, כה למדה כה. אצלי הרבה שנים. איזה שבע שנים היא למדה אצלי. אוקיי. כן. אה, טוב, אנחנו נשמע עכשיו את שיר הנושא לחתונה לבנה. שלום חנוך. היינו בג'אז, הלכנו לרוק. ש... נגן אותה, מוישה. שיר? איזה הדרכים? לא, אנחנו הולכים ש... ש... על חתונה ש... לבנה. גם הדרכים טוב, אבל... <laughs> אז אוקיי, ש... <laughs> שיר מספר 3. אנחנו נגיד ככה, על מה שתיפול למח... המחט, שם נעצור. שיר מספר 3, נפל. הנה. <חתונה, חתונה לבנה. כן. מסכות מחייכות, חתונה לבנה ואת שבויה בידיים זרות אני רץ אלייך לאורך קירות אין לחזור לאחור, כך תחתום בפינה is <laughs> זה נגמר, אבל פה יש לנו סיפור אחר מעניין באולפן. כן. אה, תקליט אה, לבן לגמרי. כן, לנו לבן. לשמור label. על זה, לשמור, זה, זה, זה תקליט יקר ערך, הציעו כן. לי כבר הרבה כסף עליו. התקליט הוא אה, מדינת ישראל נגד קראוז שמואל. נכון. אנחנו, אה, אראל <coughs> הביא את זה ב-white label. עכשיו, לא רק שזה white label, גם אין רשימת שירים. עכשיו, מה שאנחנו נעשה... לא, זה דמו, זה, זה, זה כאילו... זה הצד הראשון, הדמו. הצד האמיתי. Quemoute. כן, העטיפה היא קרטון, שלא כתוב עליו כלום חוץ מבעט מדינת ישראל נגד... קראוס שמואל. כן. וזין. מה אנחנו שומעים? ואנחנו לא יכולים לדעת מה אנחנו שמים. בדיוק מה שרצינו. יפה. אז לא, אבל אני רציתי להגיד משהו לב... זה. נתחיל. אז עכשיו נתחיל עם זה. אם היינו קודם ברוק עם שלום חנוך, אז זאת הקלטה. אולי השירים לא גדולים בזה, אבל אני מאוד אה, נהניתי, כל מי שהשתתף שם נהנה בהקלטה זה הזאת. הקלטה, בוא נראה כן. אם אני זוכר כן. נכון. כן. הוא עשה את זה בסוף שבוע שהוא היה בחופשה מהכלא? זה הסיפור? הוא היה בחופשה מהכלא, נדמה לי, אבל uh, אני, אני מקבל טלפון מנו, בואו בוא להקליט. ואני בא, ואין שום דבר, חוץ... קודם כל, חיים רומנו, גיטרה, mm -hmm. ונדמה לי שמולי קרוך בס. כל שיר הוא התחיל, השיר קצת, תפסנו את הפריציפ, יאללה. מקליטים, ישר, <אח> לא, בלי חזרות, <חזרות> ישר מקליטים. זה כאילו, כל ה... וכאילו, צריך להבין שבשירים הישראלים היית צריך להיות מאוד מתון כל הזמן בהקלטות. אם עשית משהו, אה, באותה תקופה, משהו חריג קצת, אז לא אהבו את זה, היית צריך ללכת באיזה תלם או משהו, ופתאום פה... יכולנו לא להתחרע, יכול <laughs> לא להתחרע על הטופ... <laughs> מה, שת... מה שאנחנו רוצים. ו... אז מאוד נהנינו. יכול... אולי זה לא תקליט גדול, אבל מבחינת ההנאה, זה אחד, אחד התקליטים שהכי נהנינו לעשות. עשינו את זה ביום. פשוט ביום. אחר כך אולי עשו overdubs אה, אה, אחרים, אבל כן. אני הייתי שם. ביום אחד עשינו את זה. <ע> <ע> זה עשו אז... אחר כך בדיסק עבור הרבה מאוד שנים. הדיסק די נדיר, כי לא מוצאים אותו בכל מיני... כן, את הדיסק יש לי, יש לי את הדיסק, אבל זה ויניל, וזה ויניל שאפילו לא... כי זה לא יצא, זה בכלל השוק, זה רק היה משהו ניסי... רבותיי, יש לנו כאן באולפן, פריט אספנים שלא עוזב את האדם. משהו, מתוך איזה יום של ג'ם סשן כזה, הוא קלט וזהו. נלך על שישי חם. הנה, זה מגיע. מה שהיום רצים בוואטסאפים כל הזמן, היום, יום חמישי, יום, שלישי, יום שני, זה מזכיר לי את הדבר הזה בעצם. אתה רוצה שנעשה משהו מפה? בבקשה, מה יש לנו? יש לנו כל כך הרבה וינילים, שהר עלייה רק צריך לבחור בתוכה. כן. לא יודע. אבל רגע, כאן המקום להזכיר, כאן המקום להזכיר, טוב, מוחרתיים. אתם יכולים לראות את אראלה. בהופעה כמובן. עם להקת הנשים. אה, נכון. טוב שהזכרתם לי. נכון. בשביעי לחודש, בשביל לחודש, בשבלול, אני מתארח אצל שלישייה של בנות שגם מנגנות וגם שרות, היא נקראת דיולה, ואחת מהבנות היא בת שלי. בכלל כבוד. כן, ומשתתפות שם דבורה דרעי שמנגנת פסנתר ושר המדהים, והילה רוטמאחר שמנגנת קונטרבאס ושער המדהים, והבת שלי שמנגנת תופים ושער המדהים. כבוד גדול. כן, אז אני אתערך שם גם. בוודאי, הרבה נחת. אבל לא אקח מהבת שלי את הפרנסה. אבל אני אתארח. אתם תבואו. שישי חם, זהו ושישי חם? הופנתי ביום חמישי חם. אני לא זוכר אם אמרנו את זה או לא בתוכנית הקודמת. אולי, אולי לא. אבל לערלה היה יום הולדת. אה, החודש. בנובמבר. כן, אז... אז זה אפי בריר, ועדיין צריכים להשמיע לו. המתופף המופלא הזה, בן 76. ואני חושב שאנחנו אה, מורידים את הכובע, אם היה לנו כובע עכשיו היינו מורידים אותו בפניו, <laughs> <laughs> ומזל <laughs> טוב, מזל טוב עד מאה עוד הרבה, הרבה, הרבה מאוד שנים של טיפוף ושל הנאה, תודה רבה זה באמת או... חם, שישי חם, וגם יום או... חמישי חם, אתם מוזמנים כמובן להופעה בשבלול, ואתם באמת כולם מוזמנים, כי בשבילי זה נשמע נהדר, אני אבוא בטוח. אז okay. זהו זה. כן, מה אנחנו ער ממשיכים מעלה. תגיד אראללה, בואו yeah. נתייעץ איתך ככה okay. בשידור. כשהמיקרופון פתוח, אנחנו רוצים לשמוע שלושה ערים. אני אומר, האיש אשר יביא את הבשורה, מה אתה אומר? בסדר, מתאים אני, לך? אני זורם, מה שאתה רוצה. יפה. ב, בכל השירים אני מנגן שם בת, בתקליט הזה, משה, אז משה, משה משה אה, משה, אה, מה שאתה תבחר. משהו, מה דעתך? צרות טובות. יש שם גברת לוין? יש גברת לוין. שים גברת לוין. אמירה, גברת, גברת לוין? לא אה, אה, מה, מה עם צרות טובות? ש... וואלה, אנחנו פה בצרות טובות עם אמירה, כי אנחנו לא יודעים מה לשים. אני המילה האחרונה. גברת לוין. גברת גברת לוין. זה לא מי מפחד מגברת לוין, זה מי מפחד מגברת מורג, אם... אבל, אבל אנחנו אורח הכבוד שלנו היום. איזה אראלה. אני. קמינסקי. טוב, גברת לוין, רצועה שישית. סוף התקליט. שמים את זה, נופל. הופה. מגיע. נו? זה מגיע. נו? וקפה ורד, ורד, יושבת, יושבת גברת. ומספרת סיפור. אוספת רגליה, מראה ירחיה, בלי דעת הציבור. אומרת פריז בשנה שעברה, לא בן אדם זה ברור. פותחת... כפתור בחורזה שנראה את הלב השבור. מה יש לך, גברת לוי? מה יש לך, גברת לוי? מה יש לך? איש לא יודע כמה בלת בין ארבע לשש בעיקר. אחר כך שני מספרים מצלצל לתוך הטלפון נקרא. היא עמדה פילוסופיה במופן פרטי ומתה לדעת יותר. הרבה אנשים כבר קראו לאשתי והלכו למקום אחר. בת שלושים וחמש, ארבע שנים רצופות. כיסה את עיניה במשקפי שמש, איזה עיניים יפות. עדיין נמצאת באותו הקפה, אבל בידה עיפרון. כותבת בכתב מסוגנן ויפה. Alineanek teatron Matkottevet giveret levin Shualinkor ey haiton Matkottevet giveret levin Shualinkor ey haiton אוקיי, אז מה יש לך, גברת לוי? תשמע, ו... משה, היו לנו שתי תוכניות נדרות. יוצאות מן הכלל עם אראלה קמינסקי. Mm -hmm. אז קודם כל, תודה רבה, אראלה. תודה רבה לכם. ומאזל טוב. ועוד הרבה שנים טובות של מוזיקה טובה. תודה, אני אשתדל. ושל, ושל הנאה ממה שאתה עושה. תודה. אז אנחנו ניפרד עכשיו. תודה רבה למשה ירונסקי. תודה רבה לך, אהרן מורג. תודה רבה לאמירה, מורג. שהפיקה. תודה רבה דוד. לדותן הטכנאי שלנו, שבלעדיו השידור הזה לא יוצא לדרך. תחזרו אלינו אה, בשבוע הבא, יכול להיות שמשה לא יהיה כאן, אה, אבל אנחנו אה, ניפרד עם הלהקה שארלק אה, אמיצקי מזוהה איתה יותר הפלטינה. מכל, כן. פלטינה, תסביר, אוקיי, תספר. וקטע, זה קטע מתוך התקליט השני שלנו, התקליט נקרא פרידום. והקטע הזה נקרא 11-13, בגלל סיבה פשוטה. זה משהו שמבוסס על בלוז, אבל בדרך כלל תיבות בבלוז הם של ארבע רבעים. פה יש לנו לסירוגין תיבה של 11 רבעים, תיבה של 13 רבעים. 11 רבעים, 13 רבעים, וככה זה מתנהל. גם זה של קונצמן? כן. אז הנה הפלטינה 11-13. שיהיה לכם יום נהדר. ארלן היגן פה, בין היתר, אלפמוני כבשים. כך כתוב. הכבשים לא התנהגו. פעמוני כבשים, בין היתר. עכשיו, מישהו מעניין מבחינתי, שאני הכרתי אותו טוב, וגם ברלב הכיר אותו, תומי פרינדבן, הוא היה טכנאי. הוא גם בנה את האולפן של טרטון. כן, כך הוא עשה שם גדול למדינה בדברים שהוא עשה עם רמקולים מאוד מעניינים בחו"ל. אבל זה כבר סיפור אחר. אז אי, אנחנו מסיימים פה עם הרגשה שלא אה, מצינו עדיין את הכל, אני חושב. אנחנו צריכים עוד, יכולים להגיד לו, אנחנו נרצה לראות אותך שוב. אנחנו נרצה שעה נוספת עם הראלי כרמינסקי. אה... היה לנו כיף. כן, בהחלט. אז להתראות ותחזרו את השבוע הבא. כן, תודה לכולם. תודה.